Здравейте, това е Велоподкаста на Кафе с дауншифтер блога на Лупо. А в описанието под този подкаст ще намерите линк към блога а с статията и снимките по темата. Темата днес е Велокомпютър Гърминеч 1030+, плюс, с меню интерфейс на български язик. Новите модели Велокомпютъри Гърминеч 540, 840 и 1040 са достъпни от доста време, една супер приятна изненада от тази пролет, докато разпаковах новия ми H540, беше интерфейса с поддръжка на български язик. По принцип, аз разбирам английски добре, и въпреки че телефоните ни винаги са били само с меню на интерфейса на английски язик, конкретно при велокомпютър ми мигрим 540 с най-голямо удоволствие, го използвам на български. Някакси това определено ме кефи. Като се замисля, обаче, по-голямата част от приятелите ми G а и те, сред послодосмъртните шосейни велосипедисти, не владеят особено много чужди езици. Повечето от тях, поради тази причина, ползват гармините си на руски. Ужаси кошмар, да. А на гармин нищо не им пречи да пуснат български язик за серията по-стари, но супермасови, все още до 530-1030, но разбира се, гармин никога няма да го направят това. Каква ще е мотивацията ви, иначе а, да си купите новия, почти два пъти по-скъп модел велокомпютър, ако не, за да използвате някаква от специфичните нови възможности, която е достъпна само в новата версия велокомпютър. Налодолу в края на тази статия, а също и е в описанието към подкаста на това ревю, има линк към ревюто, което направих на Garmin Edge 1030 Plus на български. А в това ревю ще можете да разгледате интерфейса на български, точно как изглежда, кое какво е, да го разцъкате виртуално и така нататък. А заради липсата подръжка българския в 530 130, 1030 реших, че би било от полза за голяма част от българските велоентусиасти, ако все пак има подръжка на български язик за тези железни велокомпютри, които лично аз много уважавам. Задачата по превода на български язик на интерфейса не е сложна, но имайте предвид, че е изключително трудоемка. Езиковите файлове с превода на интерфейса на различните поддържащи езици в Гармин, а се намира в папка Гармин и в подпапка Текст. Достъп до тази папка в менюто на Гармин можете да получите, като включите Гърмина си с USB кабел към компютър. И оттам вече може да влезете в тази папка Гърмин и след това в Текст. Препоръчвам да отворите за тест текст... някои от тези текстови файлове с обикновен текстови редактор, като например Notepad. А, защото Notepad е текстови редактор, който не слага абсолютно никакво допълнително форматиране, което в случая е много важно. А езиковия файл, на който използва Гърмин, е най-обикновен XML файл с 15-20 хиляди реда текст за превеждане. Да-да, не сте чули и не сте прочели погрешно. В файла има 15-20 хиляди реда за превод. Имайте в предвид, че вътре в този файл има какви ли не ненужни текстове, фрази и изрази, а предполагам, че те са останали от всякакви по-стари и различни други устройства и навигации на Гармин. Сигурен съм в това твърдение, тъй като в интерфейса на самия вел компютър със сигурност 100% няма чак толкова много фрази изрази и какво ли още не. Преди няколко месеца, когато случайно се разрових по темата и открих, че превода на интерфейса е в некриптирани и некомпилирани XML файлове, започнах малко по-малко да превеждам. Предълждах основно с помощта на ChatGPT, но имайте в предвид, че дължината на промпта на изкуствения интелект ChatGPT е ограничена по дължина. Имам предвид, че не може да въведете 500 или 300 реда и да му кажете преведи. Тоест, може да го направите, но колкото повече редове вкарвате в един промпт, толкова повече се увеличава вероятността за грешки, неправилно форматиране на изхода и даже за... Халюцинации и фантазиране от страна на ChatGPT. <laughs> да, смеете се, но определено това е факт. Днес, точно, например, пуснах 400 реда в промпта на ChatGPT и той преведе съвсем окей okay, до към 150 ред. И след това изведнъж започна да ми връща някакви редове XML, добре форматиран, правилно форматиран XML код, които обаче нямаха абсолютно нищо общо с оригиналния текст на руски. Просто той беше започнал да халюцинира да си измисля. Да, под халюцинациите в изкуственият интелект се има точно този феномен в предвид, когато изкуственият интелект започва да си фантазира и да си измисля някакви неща. Това трябва да го имате в предвид, когато комуникират с изкуственият интелект. Тип като чат GPT, като Google Bar и така нататък. И така, от първоначално основните 20 000 реда XML код имайте предвид, че около 1 четвърт всъщност са фрази, които трябва да се преведат. Останалите 3 четвърти са редове, които са необходими за самото форматиране на XML файла. Тези 20 000 реда, съответно 5 000 реда текст сме превели с ChatGPT около да кажем 3 000 реда на български язик. Преведох основно основните термини, основните промптове, когато нещо задава въпроси или дава някакви а, нотификации, а самия гърмин, но предвидчени изречения и самите фрази, те не са, са структурирани определено на определени места в а, този огромен 20 000 реда файл. Трябва да търсите и да превеждате тук, там и така нататък. Доста сериозна работа е всъщност. В един момент, честно казано, взе че ми писна, защото си е доста голяма хамология, въпреки огромната и съществена помощ от страна на чат GPT. И се стигна до така наречения превод на интерфейса по диагонал. Просто започнах да превеждам по диагонал с тип замести, типично често използвани руски фрази и думи, като например НИЕТ. Танки, Волга, Водка, Империя, Лада и така ли не дълни от този род. Но този превод по диагонал разбира се не си е работа. Към този момент около 85-90% от цели интерфейс и промптовете на интерфейса на Garmin Edge 1030 са преведени щогода окей. Но има, има все още неща за доизпипване. Моля не се смете твърде много на резултатите от превода, особено на тези, които са превеждани по диагонал. След като 85-90% от превода е факт, се плеснах по челото и се запитах. Аджиба, защо не започнах с превода на фразите от оригиналния файл на английски език, а се мъчих с, тези файл, с този файл и тези фрази на руски? Ще жеме ми е много по-лесно да започна с оригинален файл на английски, за език и след това да замести резултата в някои от останалите файлове с езици в директорията с превод. По този начин всичко ще стане много по-бързо, но всяко зло за добро явно така е трябвало. Към момента ми остава да преведа на български язик интерфейса на Гърми 1030. Не 1030+, за който става въпрос в тази статия, а на Гърми 1030, който е по-различен. Разликата между файловете, между файловете с езика на 1030 и 1030+, не е много голяма, така че се надявам, че няма да ми отнеме много време, но за сметка на това, превода на 530 и на 830 ще е доста, ще има доста копане там. Превода на всички тези преводи на български език, на интерфейса на 1030, на 530, на 830 е абсолютно безплатен и е достъпен за всички. Ако ви кефи това, което правя, може да посетите онлайн в -магазина към блога, и по този начин ще му почерпите едно кафе. В онлайн магазина препоръчвам излично да разгледате ТПО вътрешните гуми, които са супер леки, между 19 и 36 грама, което е несравнимо и като тегло, и като обем, а с класическите вътрешни гуми от бутил. Имайте предвид, че даже и да карате тюблес, резервната ТПО гума е задължителна. И така, който има Garmin Edge 1030+, и иска да използва му на български, то интерфейса му е готов. Да, може да ми пише по имейл а, в Страва, Фейсбук, Telegram, Вайбър и ще му изпрате превода с инструкции за инсталация. В статията в блога има линк, също така ще има линк и в описанието а, под този подкаст, има линк към видеоревюто а, на Гармина Edge 1030+, на български. Видеоревюто на Гармина се оказа цели 45 минути. Но за сметка на дължината на видеоревюто, в него има много подробно описание на значението на всяко едно меню, подменю в интерфейса и за какво точно се използва и какъв е ефекта му върху работата на самия велокомпютър. Така че ви препоръчвам, ако имате Garmin Edge 1030 или 1030+, и някой от, от, от параметрите в интерфейса не ви е ясен за какво се ползва, препоръчвам ви да прегледате това видеоревю. Може би ще ви помогне. В описанието под този подкаст ще намерите линк към текста, снимките, оригиналната статия по темата. Препоръчвам да посетите Downshifter блога ми, в който ще намерите още много различни тестове, ревюта и много-много пътепизи. Благодаря ви, че слушахте подкаста на Кафе с Downshifter блога на Лупо за сайта trackium.net. Желая ви късмет.